Ходіть, панове, я його зараз мушу взяти. Пані префекція, замовте мені форшпан. Шляхта не могла отямитися від здивування, бо нікому таке нагадку не прийшло. Шляхтичі дивилися один на другого перелякано, і ніхто не міг слова промовити. Щоб такий порядний працьовитий шляхтич, як Дмитро, наважився на таке злочинство, то хіба не може бути? Ну, ходіть, пані префекція, каже жандарм. Він наклав на голову капелюх, поправив ремінні перехресники і взяв із кутка карабін. Мені дуже пильно, тажко я, либонь, тепер застану в гніздечку, та й зараз йому. Пацьорочки нарученята щоб не полетів. А то мені штука вдалася, буде, бельобунг бігме, говорив зраділий жандарм. Ходім. Префект отямився перший. Ви його, пані Садловський, не візьмете.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 «Шкода моєї роботи», – каже жандарм, сідаючи на лавку. «Тепер справді нема чого спішити, можна спочити». Він скинув знов капелюх, поклав на стіл і розіпняв плащ. «А то мені, каже, збитка зробив, нехай йому там. Такого мені ще не траплялося, щоб винуватець утік мені з перед носа на тамтой світ». Тим часом префектова поставила на стіл горілку, хліб, ковбасу і стала припрошувати гостя. Садловський був голодний і уплітав з усієї сили. Та скажіть, будьте ласкаві, звідки ви проте дізналися, що то Дмитро жінку втопив? А чому ж би ні? Тепер, коли винуватець уже вмер і процесу тут з ним не буде, можу вам усе розказати. Жандарм напився ще горілки і почав оповідати як ми, каже, дізналися про те, що в закутті пропала жінка, то, звичайно, стали ми за тим слідкувати.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 Чоловік лежить на постелі, такий мізерний, що тільки тінь з чоловіка, шкіра та кості. А що мені маєте чоловіче сказати? Ой, панонько, Бог вас надніс. Я сконати не можу, не можу таку важну тайну забрати з собою до гробу. Я зацікавився. Що таке? Кажіть. Ой, панонько, я видів власними очима, як якийсь чоловік у пишнівцях жінку утопив у Дністрі. «Ага, – гадаю, – я саме шукаю за тим, – говорить чоловіче далі. Я це видів, та мені волосся ще нині дубом стає, коли згадаю, як то страшно. Я вже мав питати, чому він того скоріше кому не сказав, але гадаю. Добре, що мені першому скажеш, бо за таке в нас видати зараз бельбунг, а може і бефельдерунок на вищу шаржу, як хто схованого злочинця знайде».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 Я добре видів її цілу, бо саме місяць вийшов за хмари і освітив її. Була одягнена по-шляхецьки. Як уже була недалеко ріки, надбіг за нею якийсь шляхтич. Хлоп великий і ще не старий.